Стрільці лежали в мундирах, прикриті плащами, шинелями, ряднами, які не рятували від холоду, бо весь лазарет опалювала однісінька залізна пічка з виведеним крізь розбите вікно димарем. У ще одному вікні розбита шибка була заткнута тією таки соломою. СТОГОНИ МАРЕННЯ Крики і шепотіння непритомних людей зливалися в моторошне ячання суцільного болю і відчаю. У сутіні всі хворі були на одне лице. Але серед них Маруся не бачила того, яке за версту розпізнала б у темряві. Її також ніхто не впізнав, не кликав. Лише якась обстрижена мара зіп'ялася на лікті і, світячи біснуватими очима, заверещала. «Що ви, господи, наробили? Він же любив мене за косу, а ви її відтяли!» Маруся лише тепер здогадалася, що серед хворих вояків упинилася тифозна жінка. Поруч неї лежав на соломі жовтий, як глина, стрілець, але йому було байдуже. «Де він?» і біля кого. Лихе перечуття, яке давно милоїло Марусю, пробрало її морозом. «Мироне!» тихо покликала вона, розглядаючись на всі біч і тамуючи віддих. «Мироне!» Але її голос так само злився з ячанням невтолимого болю і розпуки. Ніким не почутий, без надії на відповідь. Мирона тут не було. Він любив мене за косу, скімлила обстрижена. Він пішов. Хто? Хто пішов, перепитала в неї Маруся. Мирон? Не знає, як його звуть. Коло мене лежав. А тоді пішов. Куди? Додому, сказала обстрижена. Туди, куди Бог послав. Маруся повернулася до передсінка, де за столом у тій самій позі спав лікар, впустивши голову на схрещені руки. Вона навмисно стукнула дверима, щоб його розбудити, але він не поворухнувся. На мить Марусі здалося, що цей чоловік мертвий. Вона з острихом поторсила його за плече. «Пане, докторе!» Він поволі підняв голову і подивився на неї, Відсутніми очима Вони, його запалені очі Були червоні Не від безсоння Бідолагай сам був хворий Він спробував підвестися Але не зміг Що ви хотіли? Спитав він Ви лікар? Лікар-охримович Я шукаю поручника гірняка Сказала Маруся його поклали до вашого шпиталю. «Гірняка? Це якого?» Лікар-охрімович наморщив чоло, намагаючись щось пригадати. «Його вже немає. Куди його перевели? Він помер?» «Ні», сказала Маруся, «я запитую вас про Мирона-гірняка. Ще кілька днів тому він був у вас». «Так, був. А вчора його поховали. Не може бути. Ну, чому ж не може? Якраз це тепер найчастіше і буває. У його вичахлому голосі не було й краплини смотку. Він підсунув до себе заложеного зошита, що лежав на столі, погортав його до останньої списаної сторінки – і повів жовтим пальцем по окремому рядку. «Поручник Мирон Гірняк, другий курінь, восьма самбірська бригада, прочитав він у голос. А ви хто йому будете? Де його поховали? Там, де всіх. У нього немає своєї могили. Я б вам не радив туди ходити», сказав він так само, як говорив їй Станімір. Тільки осип говорив ще про живого, а лікар-охрімович про мертвого. Він... У нього тут не лишилося нічого? Може, щось із речей? Ні, ми такого не зберігаємо. Пандемія. Що? Епідемія. Під час епідемії речі небіщиків підлягають знищенню. «Так, звісно. А мені так угадується, що ви дівчина. Я не помилився?» «Це зараз має значення?» «Має. Хоч одного буде кому оплакати». «Я не вмію плакати», – сказала вона. Маруся вже була біля дверей, коли лікар Охримович раптом її зупинив. «Стійте!» Вона обернулася. Невже він скаже, що могла трапитися помилка? Але ні. Він сказав, «Я хочу вам зробити добре діло. Ви така юна. Давайте я зроблю вам щеплення». «Яке щеплення?» «Від тифу, певна річ». Якраз маю сироватку, вакцину зубитих мікробів. Я приготував її сам, із крові вояка, котрий помер. Він тяжко підвівся і, похитуючись, підійшов до полички, на якій стояв слоїк з бурою рідиною. «Ні, дякую», – сказала Маруся. Вона вийшла на двір та потім ураз повернулася – Якщо ваша ласка, лікар Охримович зробив їй ін'єкцію. Він хотів їй сказати, що це і є все багатство, яке лишилося від мертвого вояка. Але це значно більше за пам'ятні речі, що могли від нього лишитися. Це те, що відверне смертельну загрозу і назавжди залишиться в її крові навіть перейде нащадкам. Та він цього не промовив у голос. Він був певен, що вона це знає, і через те повернулась до нього. Коли біда йде за бідою, та ще й не сама, а зі своїми небожатами, тоді настає катастрофа, в якій не лишається місця для щасливого випадку. Маруся розминулася з Мироном на відстані двох китків палицею, коли вона, минаючи полями сам городок, мчала на сірому до попільні. А він, ледь переставляючи ноги, ніби заново вчився ходити, дибав через те містечко на Зозулинці.